ziburuko iturri baita etxearen eta ondoko lurrekin zer eginen den, hori erabakiko da azte azken honetan, ziburuko urteko azken, Herriko kontseilluan azken 10 urte hauetan utzik egonda Iturri baita etxea eta betidanik bokazio soziala izan duela gogoratu dute oposiziotik. Aldi honetan bordagaineko Iturri baita etxea eta ondoko lurrak pribatu batiz saltzeko delibero hartu dute udalgobernuan, baina erabaki hori aurrera egiteko gehiengoren bozka behar dituzte. Ziburu bizi talde abertzalea kritikatutu erabakia. Bertan egoitza sozialak egiteko aukera ikusten baitu. Oposizioaren iritziz, auzapezak ez luke Ziburuko auzo aberetsenean ereekin sozialak sartu nahi. Ziburuko auzapezak berriz, almenta honekin Marinela eskola handitzeko edo herriko gela bat eregitzeko baliatuko dela dirua azaldu du.